El vërtet për Allahu subhanahu wa taala, Zotin tonë falënderojmë për këtë falë dhe u zsëm kërkojmë salavat dhe selamat për sendetin më të begatë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Pëshëndetit besnik mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili anjë ik rrugën e tërë më të mirë deri në ditën e fundit e botës. Fundi. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar mbi të folurit mbi emrat e sicite të Zotit te baraka hu taala. Sido që kemi një emër shumë të rëndësishëm të Zotit tonë Te Barekeu Te Ala, i cili emër ë është baza me të cilën çndrojnë emra të tjerë. Andaj shumë ri dietarëve të muslimanëve kanë thënë se prej emrave të Zotit njihen me logjik, edhe sigurisht zgjithë Kur'ani, supozimisht, është emri Allahu Xhelel Xhelaluhu, që për të cilën do të flasim. Emri Allahut El Al Hak. Nëoprat emrave të Zotit Te Barekeu Te Ala Shumë e rëndësishme është emri i Zotit Xhejel Xelaluhu El Hakku. El Hakku prej emrave të Zotit te Baraka Otaala se di kanë përmendur dietarët dhe kanë numëruar në Kur'an kanë thënë se emri i Zotit Xhejel Xelaluhu El Hakq i yap kuptim dhe mbi të cilin emër mbahet çdo emër tjetër të Zotit Xhejel Xelaluhu çdo ta shpjegojnë se nëse supozon çdo emër ja heqet emri ai tjetri bie i humbëlera eksamara Ando sotërflasim e lejnë Allahut e bare kjojtela rrëth këti emri. Sotërflasim, si zakonishtë, si kemi bërë qdo ligjeratë, duke nda në tri pjesë, pjesë e parë anë gjuhësore, pjesë e dytë anë e ulejtë, dhe se e kanë shpiku këtë emër, dhe pjesë e trejtë gjurëmë dhe porositë sa të t'inxerim nga këtë emër. Por se në këtë emër të ndërrua vëzës dhe të gjërohëm e kurta që të gjërohëm e si kujti vujto Se kemi qenë dilema me folë njëherë për ateizmin Pra me ndërtu e vargën duke fillu nga ateizmi E imanin Allahun është të më mërat Dhe kemi përmenë se djetarë kanë parapri Dhe kanë parapolqytët flitit për Allahun Gjellit Gjellaluhu pas taj flitit për ateizmin Kërë flasmi të ateizmi vëzër I gjithë do mën debatim bërë ateizmin është këtë emër Nëse njeri e kuptonë këtë emër të Zotit Gjellit Gjellaluhu Me e, kuptimin e vetë i bije komplet teoria e kriuar e ateizmi. Në kuqë që kuptonë emrë Allahu u gjeluar al-haq, në kuptimin shëri atik, në kuptimin si ta konzotit e barekja vëtjara, edhe në kuptimin logik që të da përmendim, atëherë e tëra jo që ka flitet në ateizm, bije. Sepse e tëra është ë, kriim në mendje, nuk ka dëbaje me realitetin asisen. Pro këtë ateizmi është kriimtari mendore, që të të shumë me melejnë e Zotit Subhanahu vëtjala Emri e lë haqë gëzër është një emri madhi Zotit Gjellilë në e dhe në gjuhën në tonë mund të apërkëthejmë i vërteti apo reali nga se fjalla haqë ne e përdonë apo fjallën haqë ne e përdonë njërëzit edhe në, në përdorimit dhe të tëre kjo është haqë jo batil e kështu më ra apo i thtarë të haqët, i thtarë të batil të kapërmen, në Quran, fjala hak, i këtë Ibi e rral Në kuptimin e existencës Nga të që të të shumë Me se fjara batil E kundër ta është mos existencë Qështë të për nga më beri Në në sallallahu alë i sallam As dha ku kelimetin Kale ha shashair Fjaren më të mirë që e ka thonë Apo më të vërtej që e ka thonë poeti Dhe është poezia e le bidit Ka thonë poeti Ela kulleshej Makhal Allah e batilu Çdo gjë sa përveç Allahut është batin. Po poeti ka thonë, çdo gjë sa përveç Allahut është batin. Edhe çdo begati në fund do të merr azhjesin. Pejgamberi alayhisalatu sallam thotë, poezia më e mirë që është thon është kjo poezi. Poezia, poezia më e mirë që është thon është kjo poezi e e poetit. En këtu batin çka ka këtu për çëllim? Azhjesin. Që do ta shohim me Lënë Zotit të barikë. Vetë alandana do ti kushtojnë rancik këtë emër shumë të madh madje tash. Por çem kur flasim do ta shohim më, më gjerësisht kur flasim për ateizmin, si ia krijuat ateizmi, çfarë domethënë ateizëm, ekse më radh, ku jam bazuar, sa është e çëndrrueshme, sa është e diskutueshme ekse më radh, e tërë asillët, pra, kjo është si një lloj përshëtitimi dobis, kush e kupton këtë emër, apo foran nuk kanë vënë as më shikuan atë se çfarë kanë dhënë ateistat. Eksu marat Dhe da shojnë me lejnë e Zotit Subhanehu Guatjale Qëfar i bije dhe zërë në aspektin gjuhësor Hak Kanë thonë djetarët El hak në kjilul batin Hak është e kundërta e batilit Dhe ju e shifni Se zakonisht djetarët e gjuhës kërflasin Për e gjëra më të thjeshta Për ti Për ti pasqyrua Apo për ti zbërthy Marat është e kundërta Dhe vonë Çka është e bardha? Mos mos theshti i thotë e zeze. E kundërta e e zezes. Çka e mira apo e kundërta e të keqes? Mirësi nëa vjen dikush na thot punë si njëhas të keqë, në ndonjëherë dikush sillet në rraf. Për shemund i thotë çka është e bardha? Ty çka është e bardha i thotë e kundërta e zezes. Po çka e zeza? Pastaj ti nëse i thuaj e kundërta e bardha si e sill, i thon i thotë që e quajmë dorr. Cilë, për shumë të imunë në që më tonë Po a, po a thashtë se e kunder taj e zezës Po a thashtë se e kunder taj e zezës e një aftë e kunder taj e kështë të më ratë Mirë po kjo me të të përdore të ulematë Për ata qka din diqka Apo, për shemë Kër i thu di gujna, qka është hak I thu e kunder taj batilit Apo, e nëse dhëtë dikush qka hë batil A tërë kanë dhënë djetar Batil është Gjdo sen e cila Në vetë veti, por supëzohet Supëzohet në, në tru Andaj thot që i khulisamit e mije Rahim Allah Ma në me në dhezët kjo ju duhet qëmë Thot që i khulisamit e mije Raqetet haket Haki si hak është katër nivele Kushe ku kuptohen këtë premis dhezër, Pasta i zgjerovë dhe apo i zgjidhën Shumë prej njëve të sët i përdorin filozofët Dhe në këtë e më dhezër duhet Pasitër të, të qasemi Sa do pak ateizmit Nga se Zotë i i e e gziston, zotë o dvojë më imnë zoti i Gjalexhë, i vërtetë. Sa do të thonë kuaj vërtet që ekziston zoti ontë barëke? Hueta edhe pse realisht kur përmendet në Kur'an fjala Haq për Allahun, nuk është për qëllim i bodëmantat teizmit. Madhëme. Ku kaan Kur'an, emri Allahut Haq nuk ka për qëllim i uthna teizmave se keni gabim. Por se me përhapjen e ateizmit, me përhapjen e filozofive, me përhapjen e ideve boshe, nevet doni hat duhet më i shpjeguar edhe edhe këto gjëra. Thot Sheikhul Islam al-Taimi rahimahullah haki ka katër nivele. Apo realitetet kanë 4 nivele. Niveli i parë është el ajm el maujud. Ai është ka ekziston. Ta morme mathës tash këtu, libre. Libre. Libre ashq hak. Pra kë. Apo niveli para kjo, është ka ekziston, çe e pra. Dhe do sant krasoj kështu. Niveli dytë, cili është niveli dytë Në nivel dit është të folurit. Shemë thua libër. Da krijon sura për libra. Soi thon kelam, fol për librin. Apo. Teatri atë është është ë shkrimi. Shkrimi i librit. Apo po shjemoj diajë libër. Kur e ke shkruajt, kur e ke shkruajt, edhe kur e ke fol, edhe kur e ke perceptu, këto tri nivele. Janë i ashtë ta libri që ka egzistën no, Nivelli i përfytyrimit Nivelli i tholbës Nivelli i shkrimit dhe libri Lej libri, mikrofoni Mikrofoni kësht ka prajekat Mikrofoni përshemë Nëse si të po mikrofoni Dikusht të të mikrofon të minjë herë Kryon një surën trundin të alë për mikrofonin Apo? Edhe e lezën dikun mikrofon Apo e shprej me gju Me gerlo Lë mikrofon Cilat janë tri gjërat Cës janë hap Ha? Ha? Nuk janë hakmëve të veti Shkrimi Apo Të folurit Perceptimi Dhe Realiteti Por shemi E mërë rifletore e shumë Dicinarë mikrofon A mikrofonit këtu vështë njaj është E kuptove? Të një dhe zë Pse i kam përmendjetar këto? Tho që e këllishamë të i mje Ajo që ka është në tru të njerëzve Dhe që ka mundët mu shkrujt Dhe që ka mundët mu fol O shumë me gjanë se realitetet që eksistojnë Apo Mare shemull tjetër Ti mure është në trun të anë me kriju gjëra shumë të komplikume Ato së përkojnë me realiteti Apo? Por shemull Ti e marë djellin edhe Shemull e banë një loj katrorja Apo një loj rethi Edhe thu që djellin e kam ndorën teme Apo? Ti e krijen një sure Realisht djellis s'ka prek me t'u i fjeq fare Pro këto janë ato realitetet së atë Ndihmojt njeri mi shpikuhet dhërtejta E zotë i onë gjele g Naka permëninë në Kur'an se shumë prej fjalëve, mohonë, fjalëve, ha, dhe shkrimeve, dhe perceptimeve folët për to si hak e ato janë hak. Ha, folët për to si është hak. Shkruhet për ta, perceptohet e krijohet dikush një ide, por ajo s'ka të baje me të vërtetën. Të gjitha të vërtetat janë, ha, ato që i ka thënë Zoti Onëtar Bekuaj dhe Teala, apo që i unë të bareke, ka krijuar Zoti Onëtar Bekuaj dhe Teala. Alladozo krem e praptë Të divnicioni gjusor Ka dhënë djetarë Hak është e kundërta e batilit Që i bije gjdo sen shka egziston është hak Dhe kanë thënë djetarë vezer Të gjithë tha egzistencat shka janë E kalmarë egzistencën prej Allahu Gjeli Gjelal Anda ibn Hazmi Rahimeullah Thotë emri hak djetë me mene Djetë me mene Që të bonë djetë me mene Supozo njëni kur s'ka lezu Kur'an Kur s'ka li për Kur'an Kur s'ka li dërës Ajë nësi ka falë Allah u mene, të fekë kur, fiqirë është këtë njërzit Ajë du të me ditë se emri Allah u të, apo, supozohet me ditë se emri Allah u të ishtë hak I vërtejt jashtë Sepse kjo e egzistencë dhe zë kërsh e ka ba Njëri ban pykja, ba, unë egzistoj Ajë cili më ka kriju mund, du të më, më kam ma i vërtejtë se onë Ma i egzistencë se onë, sepse ajë që kam kanë zjerë munë egzistencë O ma obligim me egzistu se sa onë Onë kandon dietarët për emërat që kuptohen me mendi është emri zot i Zotit Xhelel Xhelalu El Alhaq. Gjithashtu kanë ndon dietarët Haqa al amru yahiqu ja huquqan sara haqqan wa thabata. Kamberdor kamberdor arabët për çështjet, për shembull kanë ndon haqa al amr. Kjo çështje hak. E ka për qëllim është e vërtetuar. Apo i thon e ta haq. Për shembull një gjë në Kur'an vëzën, Allahu Xhelel Xhelalu thot në një sure madje koimen al haqa al haqa. Më lë haqa Që të më në lë haqa? Lë haqa është emri nga haq Izgjeruar me elif Që është për qëllim dita cila ndon, do ndohët pa tjetër Apo dhisët djetarë kanë dhanë Ditën ku njërzit do t'i këthejnë haqët Apo? Ditën ku njërzit do t'i këthejnë haqët Andë i thojnë edhe Kur grindën dë njërzit I thojnë të haqa Apo? Që të më në në në në në në në në në në n por dorë hak në kuptimin obligim. Aba ai tani po shojmëë sot hakja ok. më kë. Çfarë do të thonai? Çfarë do të thonë hakja ekopor çëllimse është obligimun ta më mor. Apo i thot tjetrit është obligim të më vallon këta. Shenku i thunë, dikujna, apo, dikën, thot dikujt na apo dikush për dikan thot më ka hangur hakin. Çka ekopor çëllim më ka hangur hakin? Hakis hot. Ekopor çëllim atçka është drejta ime e ka shkel është obligimun u kthin vend. Adhe e ka nëndjetarët se fjale haq përdorët edhe për diçka qka është obligin Qikur që ka përdor, selam, hak, hak, apo, hak, hak, gjen, e ka përdorë për nga më beri a.s. El gjennetu haq, wanaru haq, apo, gjennetja haq, takimim Allah në haq, gjennemi është haq, eksu mërat që të da, da shumë i lejnë e zotit të bareke Gjithashtu ka nëndjetarët përdorët haq për bindje, apo, për bindje Kër një njeri ka bindje me një qështje, i thënë haq Mirë po, djetarë kanë dalë nivele Munët dikush me pasë bindje në hak Ha? Kini duon Tani ku të gërshetohen gjëra duhet me nda Munët dikush me pasë bindje Për një qështje Dhe ajo është qashtu Dhe bindje e ti që uët hak Dhe munët dikush me arritë mu bind Për një batelë së o hak Ki ka bindje për nuk ka hak ajo Por shemi Ne jemi të bindë se që kjo gotë E barë Apo? Apo? Dhe kjo haq, kjo haq Dhe bindja jonë si që kjo gota haq Një anë e më ndësit që kjo është përshemu shleper Traktor A i ka bindje po kjo nuk o që është to Ha? E zoti jonë të bare kje vëtale Kanë e ka qëjtë haq për anë vdejke Dhe gje e tse kratul ma u t'i bil Haq Dhe vjen agonija e vdejkes me Me haq Që do dhënë të adim me haq? Mo këta dyshimës që e ka pasaj Ndovë, nddovë, nddovë, haq Ndo A nëjë, haq e ka qëjë zotë i unë të barek e vetar, atë qdo sen qëka është me bindje Dhe i ka thënë Muhammedi s.a.ll. Fa'bud rabbeke hëtëtë jaëtiekel, yaqinu Shkënë dhe zërë? A nëjë gjuhë arabë dhe zërë, përmejnë në lëzgjëratën këlua Vë simtari dhëtë muërbat, muë përpjekë, zdo ma dhanë me emrije, dhëmanë në sahabës më bahemi As Ahmed, as Shafi'i Po nuk duhet mu kam ambicje shkurëtër dhe dëmbel në mësimin e fjalëve që ka zbitë zotë i unë të bare kjo e tala Se përsa atë janë realitet e hak Dhe sa, sa ma afërë që ka e gjuhës Kur'anit jema hak Ando shë i khlusamën të imi, rahim e Allah, kërë dëmbelantëm njërës Dhe i thonë e athuk shtu, athuk shtu Apo, thonë të nuk thamë për që ka thonë zotë i unë të bare kjo e tala Se momentin që ka ti përdor shprej e që ka përdor Kur'ani Rëzikon me pas më të batil Dërsa shpetë kër anore s'ka batil Por shemi I ka thamë për nga mberi të rejë salatë vë serabë Zotë i unë gjellit gjellalu hu Adhuroj e zotin tanë deri sa të vjen Bindja Andaj e ka në mërë disa sufi këta jetë Dhe ka në thamë Kër ka dikush bindje Lirot për bi, për ditirave Por shemi në e ve themi Besimtari adhurojnë zotin gjellit gjellalu Dërsa të vjen e vdekja Apo Sufi e ka në mër Dhe kan thon ai qi si ko bindje sidoje mu fal vullnetarisht po por ndyshse ka obligim pra adhunit e bin aty pra ai ban adhunit derisa te vjen e bindja kur te vjen e bindja lirojn mir po kto ja njerz per shembull se sa nuk e kuptojn djuna kuran dhe djuna pejgamberit sallallahu alajhem allah ne apo se ka thon çka yakinin keta ayat walhaq e ska hak sura qaf hu almoud aish deken aty shkojme te sil lidhën jara e ka thut zoti on te bare ke u teala bindje pse e ka thut bindje dhe Se më nuk ki mundësi me diskutu kërë dhenë me laqëm e ta mërë vdekja. Iluqës me Allahun që Allahun në panë besimtarët e të dhejci besimtarët. Andaj përdorët këto më anë, do më anë, e pare, përdorët hak, përdorët për shumë gjërë atërë. Por kjo baza, për diçka që e gjiston, dhe qka është e drejtë. Apo, që e gjiston, qka është e drejtë, qka obligim, apo, dhe qka është me bindje. Qka është me, me bindje. K e, e juos sa rrave në në komentin e fjalës hak ka ord emri allahut al-haq në kur'an 10 herë 10 herë ka emri allahut al-haq kështu me emrin al-haq por emri zotit është al-haq dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ton kurësh lutë ka lut Allah me emrin o zoti el-haq Ka shumë prej ajete do t'i bënojmë disa brejtëra në surën Al-An'am ajete 62 thotë Zoti Onë të Barıkëu Teala thumma ruddu ila Allah mawlahumul haq ne para se para se t'i përkthejmë ajetët emri i Allahut el-Haq dhe zër gjithmonë vjen zakonish Kur'an ose për a qirëtin ose për, për pronucinë e Zotit të xherave tani do t'i përsëritem me, me vëmendje ajet datë mundet Mi për e, më përcjell edhe në Kur'an domolla me musafa po me me telefon çdo jet kur Allahu përmes emrit El-Haq është i lidh me ta axhiretit sa axhireti vehet në diskutim a kanë voi më thandikun anajra ndonjë ndonjë kjo hak kjo diell që do të kjo hana sot është shtun nuk kanë voi më më përcjellni se kjo hak se kjo është e prakshme s'kanohemi me, me diskutu po por çeu kur vjen puna axhireti Ah, në zgjedhën ndryshim. A ndaj yeshën Kur'an Allahu e bën e vërtetë i hak në kontekstin e ahiretit dhe në kontekstin e pronësisë së xherave të Allahut te bareke ve taala. Shikoni surën an-na'am, ai djeshta te ditë tot Zoti i ngjëll gjallëllu, thumma ruddu ila Allah. Për saqet këto kreesat kthehen te Allahu, xhella xhelalu. Mawlahum al-haq. Zotëria, zoti tëre, i tyre hak. Zotëria i tyre hak. A ka dikush që e ka muhu? Po A ndaj ka tham Këthejhen të Allahu i cili është haq A nuk i ta konë Allahu të hukmi, gjikimi, ditën akiretit A ndaj shumë i të rësandë dhezër Shumë i të rësandë dhezër Se si musliman kanar më një pik Me thamë Shtatë më të herën dit Allahu gjikon ditën e kiametit Malik jaumit din Këj, edhe shia të rësandë këtajnë Aba, rahim, maliki, umi, Dhe qdo të tëfsir që ka ardhë në kita grupët Kanë thonë se veç Allahu ditë kiametit gjikon Përveç ata ekstremistët përrej Shiave që kanë thonë edhe Aliyu radiallahu anha Këtë dëmonë, që kanë janë mërën e Elisunajtit Mebida gjithë ekstremë kanë thonë Allahu gjikon dit ditë në kiametit Që ka ma interesant dhezër Tho ta ma në këtë dënja Jo, subhanë Allah A dojë zotë i unë gjellë gjellalu hu që parë thotë A nuk i takon ati gjikimi Ala lahu al-khalqu wal-amr. Ano qitaqona ti me kriju dhe me xhikuar. Wa huwa asra'ul hasibin. Dhe Allah është xh- xhikatësi dhe marr marr si llogarim më i shpejtë. Gjithashtu ka ardhur në sura Yunus, ajeti 30. Thot Zoti Jon te bareke u teala, "Wa ruddu ila Allahi mawlahumul haqq." Dhe kthehen njerzit te Zoti i tyre i cili është el-Haqq. A sa i thot? "Wadhalla anhum ma kanu yaftaron." وظل عنهم ضلال شka do mblon dalal dalal do madon me hum rrugun do çdo sen ska hum rrugun i thon dalal mir gjallat kur humbin rrugun veze kur shkojn as gjesohen tani kur e hum rrugun jo nin skretin çka e djem vdes apo vdes jerat abstrakt apo çdo gjë kur e hum rrugun ku pa as gjesohet çka do zoti jont e bare këto tanë ku t kthe njerzit te allahu i cili haq Dallë anë hum Ju humbin Iftirat Qajnë iftirat Ka ndonë djetart Të adhuruar i të të tëre Qo dikush I ka shku jeta Të adhuruar Putin Lopën Vyqin Ligjin Kanunin Edhe atë dit I lipët po, A së so konke haq A dhe dhët dallë anë hum Ska Andaj atë dit lezër Shpëtojnë vetëm atatë Së dhe kanë njofë zotin e vetë të barek e vëtere I cilë është El haq Djetashtu ka ardhë në sur Jonas, ajeti të rëdhët e ditë të zotë i ongjeli gjelalu U fedhalikumullahu, rabbu kumullh haq Kjo është zotë i juve, Allah I qili është el haq El haq Fëma dhe ba'de el haqti illa t'dalalu E qëfar ka pas të vërtejtës për t'dalal Ha? Dhe këtu do dhim dhezër të hadithi Për nga mërë i tonë, sallallahu aleyhi sallem Ku për nga mërë i tonë, sallallahu aleyhi sallem Kur lutëj në atënë qëfar thante Do dhim Tëndë për nga mirë a lejë salatu selam Volek uh, elhamdu Ty të të konë o zotë hamdi Falëndërimi, lafdia Entë elhaq ku Ty e elhaq Kemi përmen Nësë ju kujtojtë se Elifi dhe lami I japin fjallës Ha I japin e bojnë të shquar E bojnë të shquar Mi për njënë arabi fjalla Dëmonë, kur bëgat me el është edhe të farë e plot në ta për qemë dhe li -like kel kitabu kjo është libëri si kur të kështë than dhe li ke kitabun kjo është një libër arabit kër të dhush dhe li ke kitabun po mirë një libër këka kënda është ta matë mirësaj nuk është i plot në ta kër të dhush dhe li kel kitabu që kjo është libëri arabi në alët arabi duhon, e dëgjonën vjarën me vëmendje Nëdësjgodën Kur'ani nuk vjen asnjësend, dhe në djunë e pejgamberit ton Sallallahu Alejhi Sallam, nuk ka lutje, domthonj nuk e hekaj. Shikoni, sur e kinen sa i Buhari dhe sa i Muslim. Pejgamberi sa të çosh të lut. Dhe është edhe për me një tën shprehje. Por në moment mas mas një princeshë ja hek Niel. Pse hek? Kanimani. Dëgjoni hadithin. Foth pejgamberi Aleysallahu Sallam, dha banë hadithin më çaj. Foth o zoti el hak. Wa wa'dukal hak. Dhe primtimi jo të është haq Shikoni tani Ka thani Wa likauke haqkun Ja ka hek ejlim tash Ka thani dhe takimi me ty është haq Wa qawluke haqkun haq haq haq Wa lë gjennetu haqkun Wa në naru haqkun Wa në nëbijune haqkun Wa muhammedun sallallahu aleyhi sallam haqkun Wa saatu haqkun Tyre gjërëve tjera dhe se ja ka hek hakin Ja ka hek e lin I ka në veç haq Pse haq? Në bon Kër e ka thonë O Allah ti e lë haq Kër i ka përmejnë gjenetën Gjenetën Për nga më berth Ha Kiametën Kitë të gjërë kër i ka përmejnë Ja ka hek e lin Që të mund me ja ke hek e lin Në bon Këto zotë si shingon Haq në vetë veti Dhe që kanë mundë si vetë më konë haq Po ti ke po haq Muhammed e salam Ka lindaj Kodat lindje Para se mukan Shka egzistu Kush i ka dan hakatina Allahu gjenni gjellale Allahu zon me qëndru vet Vet Allahu zon me qëndru gjennet A mëllut me nejtaj Së mëllut me nejt Gjennemi Një Kjo bot a mëllut me nejt vet Së mëllut me nejt Kush e ma A i cili I mbankejt Es mbahat për di kujna Andabese Shikoni Në fjarët e pingamberi ton Alehi salatu sëlam E kupton Se gjdo sen Shka egzistu ton Shoftë edhe se Allah e ka bërë hak A ha? i nëve dhe veti nuk ka hak A po që shkë ka të në disa tjetar është hak me një anë Nuk e gjithë të në një anë tjetar Si i bje Shemë Takimi me ti o zotë hak Takimi me ti o zotë është hak Ashtë hak që kjo po Kushe ban takimin me zotin hak Zotit Me disa për njëzmës takot Si kur të kishtanë dhe takimi me ti është el hak I bje si cëli mu takuhe A më Allah i stakot më krejt Abo Dersa kure ka përmeni fjallën e vetë E fjallë të tua Përëmtimit të tua janë El hapë Andeshe këllë të tua Andeshe këllë e zërë ka dalua e pengambir Jonë ale i salatë samë E dhe në shprejet e Sësat i ka përbordë për Zotin të të bareke Vë tjala Gjithashtu ka ardë në surën El Kef Ajeti 44 Thët Zotin jën gjele gjelaluhu Hunalike l-walajetu lilla Addit pushtetet janë Vesh të Allahot Epse vesh të Allahot? El haq Sa vesh të haq Shë mënët me qëndru, vëzëm, bërë në men Nuk mënët me qëndru diqka pa Zotin Gjelle Gjelalu Nuk mënët vërdet Andaj, këndan djetarët Elisonetit nuk ja ka frigën argumenteve Dhe kundër argumenteve Dhe suppozimeve, dhe iluzioneve Për sëra tërshvill, vëzëm Sepse batili veç këtë rohët Aba Aba Sa njerërë, përshejmë u lezër, që një mëja 400 vjetë, nizëte të trajë vjetë ka punu Muhammedi sallallahu alai sellem, për një mëja 442 të njëna sotë, një mëja 442 të tremëdajt, për para higre, higre të, për një mëja 400 vjetë s'kanë mundësi mërëzër, mërëzit shka e kërët një 3 vjetë, përshejmë u lezër, mërëzit shka, dikush mërëzit shka një shpi 200 vjetë, investuar, Një vjetë me në edhe unë të kushafat e prishna Apo? Sido mos se me prishë shumë malet Muhammedi a.s.w. për 23 vjetë Ka ndërtu diska Për 1.400 letë nuk prishët ajo Se nuk prishët? është hak Allahu e mbal A në të zërë, ne do një her I përzim gjërëm Ne nuk du të mja pas gajlën Që kështë e kam plot për fitërim Most hupe haki Hakis hupe Munë është ti me hupe në rrugën e haku Ti janë di gjërë Disa njerës të tojnë, mos të humbe e vërdet e islamit, mos të humbe e haki, jo beshupaj A i cili i ka garantu qilënit, që në drushmori dhe vazhdrushmori, a i e malë Apo? Se me pashirë me logik, sot islami si shdo është më konë që tu, dhezer Ka dëpërtu në përvrimat mët, mët, mët hodha dhe janë komunizmi Apo? Ka shkun king në islami, pëse? Me shhirë me logik, ku që ka shtuja tje? Nështë këna shtina, musliman Me takat musliman dhe zër, Sot, dhezër, me këshirë me logik Me këshirë me logik Duhet muslimant, frimës me mor Sa so, luft e ju ba, dhezër A mune para me në duhe, dhezër Jo musliman, dhe, dikush ku një deli kontra Kontra këtëre medjale E hajnë për të gjahme A ba, qofta kriotar I mad, qoftë minisër, e, e hajnë për të gjahme Se se ka ta ka Epse islami se një abonit njëten Jo musliman, islami Sepse është hak Nuk mund është si qëllë me luft Ta'ala dit e tër e tër çështja është në dorën e Zotit te bareke وتعالى sepse është hak huwa khairun thawaba wa khairun aqba Allahu jalla jalaluhu është ai që masmir ditën më shpërbllye dhe më smir ditën më me dënuar Zoti on te bareke وتعالى Gjithashtu ka ardhur në suran al-Hajj ayeti 60 Zoti on te bareke وتعالى thalika bi'anallahu huval hak Kjo nga se Allahu jalla jalaluhu është hak o anne yuhi al mauta allah huwa hak dhe aynjaltof day kurit aynjaltof day kurit kush e ka shkruajt dhe cila ka qen dëshira se ti me daln ekzistull dhjet dëshira e zotit hak apo nje pik uje dëshira e zotit te ka bot uje sot dy dur dy kom kriyen me nom filozofan apo shkruan eksumala Ku çegavo po këta djalë. Me çka mbahet ekzistenca jote? Ne jemi por mëm por jema që ne ja, po mundi me lezu për shembull, flutursha të vogla por mbi mjekimin, por ekuilibrin e njëjë djalë, që ti ecë drejt dhe nuk sillesh. A disa, a disa vi e holë është, a disa një pikë është ujë atje, tamam ti balancin. Apo, keni po njëri problem ku i rrekollojnë jashtypja sheqeri, ha, i sillot. Çaqsill. Me një pikë ujë e mban Allahu xhëlal xhëlal këtë ekuilibër. Apo Dytort e kombve. Apo keni luaj për komb? Thën komb, containerism. Zultin djelash duk ka rregulluar me për pikshmurim më të lart, sepse hak. Komb do të thonë më tek lëksta se trupi më i lart është. Apo, çu, dy komb të njeriu, apo dy shputa. Çysh e mojn kit ke trup çka mundalt? Sapo thosë, i heq shputat bi trupit. Edhe e më trupin kënej, sa që i le i ka dhe sa i, sa i kanë këto. Shputat janë shumë më të vogla, apo po e supozoj se ka njeriu tall 10 kg po soljan barmashum ti shkafton pe nga melaleh sallallahu se paraqja me do stohot barku allah ne lusim se allah u ti permisioni si musliman çka dove se me se e mar trupin dhe e mat anash shputa dalin kau dalin ma, ma pak apo pse e mojn kto kom kit kto trup se ka rregullu zoti angjeli xhelalu e ka rregullu zoti on te bareke Qa i bi, o çala çai bi nga çsto por shemo te ha shaf ne spit mall kur doin me bë bo. çka bajn e shtrojn temelin e mall shtrojn temelin e, e mall Apo, e zoti jonë të bare kjo e tera Ty të ka ba 80 kile, 60 kile, 100 kile Kam diko shumë madhvogle Pa ato janë mojnë ketë ekwilibrin Sepse zoti jonë i ka regullu gjerat Ashtu në një virin e vetë Shikop tu në sunen e haq Kërë e ka përmendin mërë ti e lë haq Ka thonë sepse a i jetë të vdekurve E në gjuhën e arabëve me jetë Qka i bije dhe zër Me jetë Kur gjo Shka se këzistan të qka Apo? Andaj thënë me watë para se me egzistu njeri para se me egzistu thotë zotë i unë të barë në surën el insan hel e te ale l insani hilu, minet deheri, lemjekun shejen, medkura a e kujton njeri, një moment, një dakik pak para se me se ka përmenjë kërkush kërkush se ka përmenjë e kush të ka përmenjë dëshira zotit filan, i biri filan të ka me egzistu kush e ka këtë kudre dhe zonë me në kështu njëni, amartuë Edhe prajt e Vlad A po? A e di që shka më ka në Vlad i ti? A e di për që i më dhe dhe E Vlad i e më njëzët jetë që shtu ka më dhe Maspari nuk e di a mullu me pas e Vlad E Allah dhe dhe njera A e kujton të që ta përka jo A e kujton të ti se para ditë linë gjithë tonë Se ka ditë kërkush që i mëshme egzistuë E që si ka mundësi njëri pas e krenohët E shetë fudullohët e më burët E kështë nëra dhe i mërinë pretendimin qilë Ajetëve, ka arë në surën e lhaqë Ajetë i 6.2, zotë johën të barek e vëtë arë thotë Dhalikeve, enë Allahe hua lhaqë Vë enë më jedë unë mihi Minduni hi hua lë batil Allahu është haqë dhe gjithë shka që ka lusin të tjerë Përveç Allahut, ajo është batil Gjithashtu ka arë në surën El Minun, ajetë në 16.2 Fe te alë Allahul meliku lhaqë Do dikthejmë këti ajetë dhe prapë Dhe gjithashtu ka arë në surën nur N Atë ditë, ditën e kiametit, Allahu ja realizon haqën njerëzve. Abo? We ja alemune enne Allahe hu e lhaqë. Edhe kanë me mordhështë Allah ho haqë. Sa, kanë nevoj dhe zë njësë me mordhështë Allah ho haqë? Do të ashojin ditën e kiametit edhe më plotë, edhe besimtar do të ashojin edhe më plotë qartësit, se kusha konë zotën njën të bareke, vëtë alë, gjithashtu vezër, ka arë në surën Taha, ajeti 14, gjithashtu ka arë në sur Që e kanë përmenë, emën Allahu gjelë gjelaluhu El Haq Qëfar ka nda dhe zërë djetarë në këtë qështje? Që ka nda dhe zërë djetarë, qëka i bje për Allahum El Haq Thot i Mujeriri, Rahimahullah Thot thjallë Allahu të barek e vëtjalla Thumë me ruddu il Allahi Meulahumul Haq Pas të këtheni, apo këthen Paganat të këllahu Të këzotriju i tëre Të këpronari i tëre I cilë është haq Thot i Mujeriri, Rahimahullah Thehen paganat ditën e kiametit të Allah I cilë është zotit tërë Përënari tërë i vërtet La shëk kefi I padushim në këtë meselë Dune ma kanu je zhumune Ennahum lahum erbabu minel alijati O lëndat Dhe bijen kretorit se zotit ka pos shok Dhe ka pos zotat të tjerë Pra zër, në ditë dhe zërë Qka ndodhë në ditën e kiametit? Që është tja majë modhër? Qështë të ndodhë në ditën e kiametit? Çështja më e madhe vezër se kuptoi njerzit se Allahu ka naqon i vetmi hak. Kjo është i gam batal. Jo se çka është adhuruar përveç Allahu xhelu xjelalu është batal. Pastaj gjithashtu e përmendet fjala Allahu te barekeu teala fa zalikum Allahu rabbukumul hakq, fama za ba'd al hakq illa dhalal, fa inna tushrifun. Ky është Allahu Zoti juaj el hakq. Çfarë ka pas hakut pos humbie dhe azhjesin, ku po largoheni. Ku po shkoni pa Zoti on te barekeu teala? Në thotë zotë njën gjele gjelalu O ju njërës Fë hadhe lëdhi faale hadhi hil efaal Ky zotë i cili ka bëhë këto vepra ka, Ju ka kryu Ju ka furnizu Ka kryu qie Ka kryu tok Ka kryu gjërat moja Ky cili ka bëhë këto vepra Ju furnizon nga qio dhe nga toka A i ka në duart syte juve dhe veshte juve A pa vezë Më shëmë o sotë mjekësia Më shëmë o sotë mjekësia njerënin i cili u shurr apo nëse saka bazën e e veshje smund me me dëgjuar apo nëse skuqi smund me bom me shiku mund më ndihmu me pa më mirë që e ka krijuar Allahu xhelalu ala ka bëu syze ka bëu ndime këtu më rad me mecen se ne vajn me vol sepse Allahu e ka e ka dhënë urdhën e Tina thotë lugjerini ai i cili ju krijoj pasi që nuk ishit fare ha Allahu Rabbukumul Haq. Ky është Zoti ju Haq. Ai që ja u ka krijuar ekzistencën, Zoti Onë të Baraka u Teala, thotë: "Fe ayu shay'in siwa al-Haqq illa al-dalal." Çka ka pa Zotin është krejt balal. Këto humb, dalal hum, lazë përdor t'thash. I thonjë njerit dal, ka hum rrugën. Po kur thurat për gjëra dalal, çka i bie? Sa ato asë sonjëra me teatër. Asë sonjëra, njëra me me teatër. Ky është ai Ibn Jabirit na, inna Allahu tebaraka ve teala al-Haqq. فاط الخطابي الحق هو المتحقق كونه ووجوده الحق ذا ما له مكتazim ku folen por te ateizmi na duhet te i emër shumë nga se kit ateizmi si thot ket kti emrin por muhimi kti emrit e ban njeriun ateist Fat Khattabi thot emri Allahu el Haq është ai i cili nuk i diskutohet eksistenca se ai është eksistencë real. Domthon, el hak imel Allahu djellal chaybiet smulësh me të diskuto eksistencën. Ne kemi përmendur kur smulësh me të diskuto eksistencën, fjalën e Sheikhul Islam Otemi rahimehullah, se fjalat e ateistëve janë shumë dobët për shkak të arsye, por shkak ëh uh, se kjo fjalë shkatërrohet vet. Prishet vet, se ekziston vet. Ç'i vija këtë? Kur themi, kemi përmendur. Njeriu ekziston. Njeriu ekziston. Me ndja logjika është ajo që thot. Logjika është ajo që thot. Thot, nuk murët me egzistu diqka Murët me egzistu diqka, vetëse diqka e ka nëzit Apo? Diqka që ka s'ka qenë Dhe është Pa tjetër diku që ka më, Që kjo s'ka qenë, heç, diku që ka pru qëto Su përdo dhe zë thot, diku që këtë gotë që ka pru kërkush qëto Që fari ishtë të thonë që ti njerit? I kënë thonë, nuk je mirë me menë Sepse në sens, gjdo se bepë që ka s'ka egzistu Diku që ka shtu i dhe r E ne edhe dhe që s'kimi qenë, jemi me datë lindje A da ka shtyti kush? Ne ka shtyje Kush e shtyti si? Ta nivjen feja na kalzon kush e shtaj Se na, nuk e njof me me logji Zotin ton të bare ke vëtala E dim sa i egziston do mëzdoshmërisht Se se na po egzistojna Apo? E kur ne egzistojmë, egzistu si që ne me na kanë zirë në egzistenc Oshmë i do mëzdoshmë A dhe ka në djetarët, egzistencë Allah utështë wajib Ja? Wajib Që dhë Mësë më këllaj, së eqziston kur gjo Fakti që për eqziston, a eqziston dhe muzë dhe shmëri Subharehu, vëtale Thot e l'Khattavi, wa kullu shëj inë sahha vë gjudu Wa kaunuhu, fa hua haq Thot Khattaviju, thot gjdo sen Që eqzistencë e ti është reale A ti i thonë haq A ti i thonë haq A në përshin mundhez e kër e thot dikush një fjall Dhe ti atë fjall nuk e mendon të vërtej Qëfar i thu? I thu kjo bat Aja ka thonë, e ka shkrujt Pse i themi batil? I themi batil, jonë kuptimin se se shkrujt Aja ka shkrujt, e ka thonë Po në kuptimin se kur të ndeshët me realitetin O batil, së qëndron Nuk qëndron pra, e, e, e jo Në peshorën e realitetin Ajo nuk e gjithëson Andë e ka thonë zotë jonë të bare Kjo e të në Kur'an El haqqa Kjo e përmejnë kja mejtën Thotë khattabiju Thotë el kainet u haqqan La shakka fi këhuniha Wa la met fa Zotë Ion Gjelluara, një prej emrave të kiametit e ka bo El Haqqa Qëka dhe mund El Haqqa? Thotë Khattaviju Ajo e cila do të vjen Do e mos Së në shtinë kërkush A më në dikush me shtinë me thonë Qikohën se unë nuk lejoj me ndodhë kiametit Khasha Sepësa Allahu Gjelluara E ka shqyt me me ndodhë kiametit Me lejen e tina Thotë El Halimiju Emri Zotë I Gjelluallu El Haqq është Ma la jesa'u inkaru El haq është a i cili Së mund është me muhue Këto shprej e dhezër Ndo njëherë ne i lezojmë këto fjallë të djetarëve Po këj shumë lartë gjumë Shumë qëka do me thalaj Po shimu këj El halimi jo që ka po dhezër Kretë kufrin e kam bledhë me një fjallë Emri Allah u të shqaq Së mund është me muhue Sa të dushi e bëzër, media, libra Apo që ka sa njerë veze është mundu me mëhu Zotin ton Subhanehu wa Teala dhe është interesant dhe Andoj Zotin Jon Gjellit Gjellit, që ka veze faqen e parë të surës të surës El Ahqaf surën e faqen e parë të surës El Ahqaf Allahu Gjellit Gjellit diskuton me paganet o cili dhe cëli guri dheri tash të ka përgjigjë cëli guri nuk përgjigjët dheri në këjamet dheri në këjamet nuk përgjigjët Në ka diskutoj Allahu xhelni xhelalu për shembull me ata që kanë mohuar ngjalljen. Ka nen junshi u alizab, kush i kush i ngjallë estra kur të bëhen top topa. Allahu xhelni ka budaman. Në vërtetë, i cili krijoi në har, s'i jeni jadin. Fond fakti që ti thon, fakti që tu mund të më vet kush e din ngjallë këta, vetë çtuan për djija. Sigur mos ekziston dhe kjo ti thyesh më shumë me vet. A e ka realitetin që ti po pyetë? Ha. A ndërë përshimë në e përmendëm, në një priligeratëve Se pse atë isat nuk fokusohen me mohu shëjtanit Pse nuk e shkujnë një liver, apo pse nuk shkujnë shumë Mohimi i shëjtanit, se eksistojnë shëjtanit Me mohu krejtë komplet, s'ka shëjtan Shka në fatkesisht dhe një rrë gjallarë, dore në thëmë s'ka shëjtan është një qëtish për kjo Dhe e maraj mparin e veta dhe mo, e ja mbron e eksist... A bo, kishe pëmbron Mirë po këtë mundi njërë zë tatejistave është dhe filozofave Me mu hua Allahu në gjellë e gjellë Sikur, e mon, sikur asë që është eksistenci që dhëtë me mlua Ka bo? A në f***u të bare kjo talo dhe zër Ka bo argumente logike, natyrshme, të prakshme, në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n A ne dhe zënjar, ne, elhamdulillah, kemë ilin përrendve musliman Dhe kjo është mirësi e madhe Po kjo nuk mi afton, dhe zër Kjo nuk mi afton Nasa Allah u gjelo së provoven, kamera e bon, neve Si si cëllish ka japan Ki mu së provu, si, si a qafirish ka së provoven Duhush me vërtetu imani, nga se në varë Nuk të nga ke posë babën musliman Ska, a jeti musliman A jeti, musliman? A jeti argumentet që Psi i musliman A dhe duhet me mëcu besimtari fjal të Zotin të Bareke i Ota dhe argumentët e tina Situat shë e khlujusoh mëtejmija i tërë Koran është i logik shumë Gmail, ma akull A dhe dhe odhët, el hadimiu Emri Allahutë el haqë është Ma la jesa'u inkadu Shëkoh keqë pra i edhe Shëkoh keqë pra i edhe Shëmuh në shme muhua Orvatësh, orvatë, orvatë, orvatë Shëmuh në shme muhua Se zoti unë gjele gjelel nëzër ka bo pre argumentet Faktit po fakti që ti po fol, faktit që ti po kombinon fjal Faktit që ti po e diskuton këtë temë Për shka i të diskutu, kusht t'adha këtë takat me diskutu Kusht t'adha këtë takat me fol O zoti unë subhanehu O jelzemu thubutu hua li të rafu bi Osh do mos dëshmërisht Pohimi i ti dhe konfirmimi i ti Ski rrug pos me, me po hua Allah unë të barek e vëtara Ska rrug tjetër Në natoche qysh lësoam në demia, mohimi i Allahut në kuptimin klasik të ateistëve nuk ekziston po as disa njerëzit individualisht kur kanë debat mental ata nuk mundën. Po ndryshe, të krishterët, jehudit, edhe njerëz të tjerë, sa për shembull, ë kanë mri, për shembull, sot ateistat e kanë rru, e kanë dru pak rolin, do na jemi agnostik, apo kozot, posa do na fehen, pas 10 pas 10, ekziston marr. Çe pas 10 pas 10, se zëj faksi dallohut për ditë dalin shesh. Pardidani shas. Pse e vërrusin jetën? Se morën me çuditën e teatrit. S'vallahu ka bollit, njerëi vërrusën top. Minha khalaqnaqu. Që po duni njerëi të çuditun jashtë të tokës, edhe në kin paganija ata. Adhurojn lopën, adhurojn gjërat, sallrojn kur gjaturojn vetën, adhurojn materiale, kur vdesë njëra varrosim. Pse? Minha khalaqnaqu. Na pitogë u gnakriuva. E törhes, e törhes në tokë. Se dërhes, se soja ka bollit, ti pitogë si. Andaj kjo është Zoti ju në bareke wa taala andai thot al halimiu wa la yas'u juhudu smulash be mu huwa doski ka patste mu huwa zotin ton te bareke wa taala gjithashtu kan përmendëtarët edhe shumë rrej definime të zhvilluan rreth rreth këtij kuptimi se allahul xhelal xjelalu është hak ekziston ekzistenca e tij është pa fillim al awwal andai ibnu hasim rahimahu allah ka përmendë dysa ibrahim rahet allah tsad një mëlojik Dhe përse djetarët e tjerë kanë diskutuë Cële të janë emërës në të njëhen me logi Që i bje me logi gëzër Supozoz e skarë Kur'anë me në kalëzhu Qak është mi mujtë me ditë për Allahun pa Kur'an Apo supozoz në njëre Ndë njërës që kamë nejë kujabë i Kur'anë Qak është mi mujtë me ditë pa Kur'an Si pas ibnë i Hazmit Dërsa ibn Qajim e Gjozi Dhe shekë kërësa më të jemi Ibnë i Hazmit thot Em Edhe emri Allahut el-Khaliq, që të emra 4, njën me logik Apo? Me logik Hak, këtë këtë e mërë Ehat, du të flasin për emit el-Ehat Kull huallahu, ehat Allahu është një Sepse këtë universit dhe lëtë qonë se këtë universit ka punë një, një, një qenje Një kri us Emri dytë këtën e l-Ewell Allahu është i pari pa fillim Këtë e mërë njëtë me logik Pse? se çdo sa në ekzistencë ka një fillim domethanse ai i cili ka krijuar me fillim s'ka fillimoi subhanehu ve taala dhe emri i katërt që dënjehet me logjikës el khalek krijuesi smuajm muzë në njëna kit krejza dhe fjala krijesë argumenton se kjo i fillim dhe dhe kimbarim dhe këto procese na vë zhimisht i i perceptoina dhe i shohna me me çdo ton këtu apo se fjalë ulemave rreth emrit të Zotit xhelel Gjell xhelaluu el hak tani vëzël tivatial porosit nga ky emër çka na duhet të reflektojmë këtë emër E para dhe zërë që kanë tha në djetarët është se Duhet me i besu Binqem Gjitha të zërë ashtë ka i ka qytë Allahu haq Nën hië në emret Allahu të l-hak Që shkëar nga hadithin e pengamberit Unë sallallahu a.s. Andaj nga emre Allahu të l-hak Ne pohojnë Egzistensën e ti qenjë Cilësit dhe emrat të zotit Dhe meritën e ti për të adhrua E cila njëhet Me fjallë të më thjeshta Të uhidi rububije, të uhidi uluhije, të uhidi emra dhe e sesive të zotë. Të janë vëzër ndarje tërë më rëgjike, nuk arë në Kur'an dhe ashtë hadit për nga mërë i të arë i salat i shumë, por janë ndarje, si kur operacionet e matematikës, por shumë për një, për një e, operacion më ngarkun, e thjeshtë zonë të kuqa po, shkon nga më e lejta dërta më e, e fështira. Kështu janë edhe edhe këto, shim të uhidi rububije që të më thonë, zoti kryubës dhe është veçaje që më ritëm ta dëgjon. Do tauhidi esma u sifatu është sa i komplikuesi. Ko emra Zoti on te bareke be taala. Nëse ajo është terminologjik, në mund kuptimin, kjo ndare ka ardhur në terminologji. Ataj, simi paulesa është që t'ja pohojna Allahut këtë çështje dhe krejt çka i ka thënë Allahu është hak, ne thonë është hak. O ke çka ka thënë Zoti on xhel xelalu, veprat e veta, fjalët e veta, pejgambert e ti, melaçët e ti dita e qiametit, eksumirat duhet mi pohuat. Meqen to janë hak. Psi janë hak? Ja pse janë hak? Siç e so ti ka thënë. Ju kujtohet një fjalë që e thoni sa moti mia se më përmendëm se çdo kush ka drejt me kërku argument derisa të merrje fjalat e, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, njani thotë ç'kjo mesela çu çu, po jo. Ose konfirmën ose mohen. A ka drejt muslimani meqen ku e ke marr këtë? Haj mua më dha për shembull Tazon. ë Nihoj Bashkor. Apo ba? Shqeq Halbani, Arnauti, e dikush I më thomë, po mu, mirë, kjo së më jafton mu Ma poshtë, i thu, shqeq khlusa më të mi E më kaim, dhëtë, së më jafton ke mu Të so, këtoja njerëzë Shqoj ma poshtë, Ahmedi, Shafi, dhëtë, asë këto së më jafton mu Shqoj të sahabët, dhëtë, asë këto së më jafton mu Mirë Shqoj të Muhamed a.s. A, A mundet me te kalu më vien A mundet me te kalu vien Ha, shqeq khlusa më të Por si qenje Muhammed Sam Munë është me e vetë Pika kjo Ndësahabët i ka të njëra sëllë Pësë kjo hak Dhe e o ka shpiku Muhammed A.S. Ose ka ardhë Arabi ka thënë Pse je për nga mërë I ka përmend Argumentet Se Zotët i ka që Ku në alët që ki zinjër Kë që që në alët që ki zinjër Ki zinjër në alët e Zotët E mirë Kërë thojë Allah U qëkjo qështu Qëkjo e bardhë Q I qërë o ditë dhe sharlatan, zbinda ala A nëse të të zoti Rëka njështë, a nëse shkunë Kurana jo Se fjara Kurana dhe që ka thonë zoti, dhe për drejtë Dhe që dhëtë dikush, unë asë qëtu zbinda Tho që e hrujë sa më të i mija Kjo visë kallohet Pse nuk kallohet, a ka argument logik, pse nuk kallohet, ka argument logik Sepse aji cili ka thonë sëjtë bardh, aje ka kryuar Dhe së në, në ndryshon Detroit, të i trajton Aja kuptan dhe që? Nëse thot dikush na kenëu pajtu, sot pi sot saxhill. Pajtoj sadoosh. Ai i cili e ka kriju, ai i cili e ka kriju, ka vendosur nda elemente se do të bëna tashill. Kjo e otoka. Apo? Në ti kta smurresh mendrua. Kjo çka argumenton atë? Sepse Allahu, pse nuk pyetet? Fot Allahu Jel Jelaluhu la yusalu amma yef'al. Allahu nuk pyetet çka bën ai. E pse nuk pyetet se e ka kuptdreti në me krijuar. Për shembull, nëse njëri thot pi sot dikuç apo doin soda apo për shemb, nëse më pas nam, nëse me më pas bab, mëse me pas motor, mëse me pas dlo, do me po më pran prindin ja, prindin dy, apo mëse më dhan burre gruaje, po bashkordh, që më duit burre burr më kanë, apo grujë me gruaje, hasha wakella. Dezë kjo, por çka sa ha batin, unë thoj di kush psalla batin. Sepse Zoti e ka kriju këtë. Apo Zoti e ka kriju. Ande Allahu xall nasul luqman shka thot. Hadha khalqullah Çkjo krijimi i Zotit. Androja? Ndroja, thonë, banë ndryshë më kanë. A mundesh më bë ndryshë? S'ka mund si më bë ndryshë. Anatë shekhu Saudi me zinxhiri pyetjeve, "Prfundon te Zoti." E Zoti pse nuk vetët? E para ski kuadrat me vet, e dytas po e supozojmë se mundesh me vet, themi, "S'ka mundësi më çë ndryshë, sepse të vërtetat, marrën kët fjalën. Të vërtetat e marrin vërtetësinë vet nga krijimi i Zotit. Pse je i njeri, ajt ka bu. A mundesh më ndryq këta? Pi sociamin san. Shëtë së du mu qëjti nësan Ma dje dhe për këta dhe zërë ka logari Edhe për këta ka logari Por që e më Apo ne me bërë në thonë sot Liria shprejes, qëroditja, jetë, e jetën qështë dush, e pështë të kështë të meron Njërë në thotë, po lejë bë njëri vetë të po, Në të më më lejë Mirë po më brizmën kur anë o qivje dhe zërë Kushe ndronë kriimin e Allahot e përgjenemi Tipo Njërë në thotë, unë Jo to çu është. Mirë, po në në raport me Zotin, ti ke më paguajt këta. Sa ai ka dashur me tut si njëri, po pra, ti, O Zot, i non, i e në diktatin e krijimit Allahu te bareke. Sunoshme me dal praktik ka deri. Ande Abu Waib ibn Mas'udi, O Zot, ky alim i madh çfarë fa? Tha sprova e njerëzve e këtij umetin, dhe kit njerëzve nuk on sheriati Allahu xhelal xelan. Po on qadert Allahu te bareke ve ta. Çai be O Zot. Po Na përthojna me përhu po Allahum si mipon Me përhu po Allahum haq Cilësit e ti, vebrat e ti Abo, te cilësit e ti është edhe zbritja e libret Njerës e dhe zra Kam problemë sot mja u shpeguti se uh, Ka dhe tyra dhe ka harame Së është problematimi kjo Ma dje sot përshemo kjo orientalista Qe e din islamin dështë të më mirë se një hoq E kemi përmeni neve një, Njerë për i franqezve ka shujtë një, një liber Fjallor i hadith Pingamberi ton sallallahu Sot me albaniani olë musliman, madje pe nxandave dijes, më thon por punojni, banën si fjalori, kish më dash në jetë me vau. Apo, në jetë me vau. Do më mund le të ndisaj nis me vau ato. Ata shej Halvan rahimuhullahu, thotë, kjo është për për veprat e mira që ka boku i francezë. Mirpo ai, te Allahu nuk bop musliman. Çka ndodhte atë? Ato e njohin, lexojnë Kur'anin, lexojnë hadithin. Ku problemet e? Fot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Problemi nervozhën qadar. Në qadar. Andaj Abdullah ibn Abbasin radiallahu an kur e kanë pyet kanë thon si ta kupton kaderin si ta kupton kaderin ka thon si dielli si dielli nëse ti e ke hyrë në stop të prish ti a nëse ul krija e shfizon dritën apo nëse ti masej në stop ka dielli çka do të çrrohesh a njëri sekshir diellin e di që dielli për mikrija është shfizon vajtin e vat është shfizon dita dritën shka është më rad i merr vitamina njerëz kanë vojën piksa me vitamina. Ek ç'sëm err. Mir po ti nesë do unë du e dua si me këshill, dua me ja kuptu thelbin këtij diellit. Ç'ka mund të si gë, më kuptoj? Sepse është mbi ta kotë. Mir, një një krije e Zotit s'mund të ti me bë kur gjomë ta. Apo? Tani për shemb u kanë dalë sa prej njerëzve thonë duhet më anal, duhet më von më ja ndryshuat takatin diellit. Sa do të punuçish duan. Apo çe i thonë zënja globale. Ja janë Prishtinë tek ç'sëm err. Kjo do të zë Dietar kanë dhon, prishin stinën për shkak gjonave të tepëta. Allahu xhelanu ve sins, ja o ja bro, bashkam mirë, por kur njerzit i bëjn gjon Allahu i prish stinën. E tani ë Zot, kur jemi tek Qaderi. Pse do të thotë Allahu Mesudi s'prova njerëvën qadar? Për kush e ka problem me kuptuar ç'i zinaja e azinaja? Vrosi e vrosi, ajdutaria ajdutri. Vjera vjerë, korrupsioni korrupsion, kamata kamata. Vet, ato ato vet e dinë çka kamata, interes. Po çekaç. Do vet, më mirë ta shpjegoj, apo është më ro. Vetëm nëadim se i muslimanë kanë derën se bëran i kamota në kësë merat. E çka ndodh se ku e kanë sprovon ata? Në qadar o Zot. Qadar, andaj ishash bëjësin për shem nëpër libra. Pse Zoti e krijon nëse ka Zot sipas atyre? Pse Zoti e krijon për shem njëri të smut, të paralizuar, me nervësh, me nisi. Pse janë je, janë jet je, je, je kancerin? Pse pse është më ro? Kjo qade e dhënë. E Abdullah Mesudi, që intelektuali i lart, i sahabëve, çfartha? Faqinjë do sprovojnë me qadar. Marrë musliman sallallahu alajhi. A kenë na probleme me kuptuesin e Islamit? Jo, Pse zotim mu ha, qader. Pse Zoti më ka bën më fukara? Qadar. Pse unë për shembun kum dash, më kanë unë i bën të mia, ajo i bën të mia, më kanë. Ai. Qadar. Apo ti që dash po më kanë? Apo njerëzit nuk njohin lahi, a sigurisht ja rasullati të kisha pa tyje. Që qadar, ka ka caktuat Allahu ti më kanë shiko në 21, 15 Hijri. Tanëza qadar sprovon njerëzit. Ando një se legion Kur'ani me vëmendje E gjenë se sprova e pengamberve, ku a? Në kader Në kader, lezi Por qemi, me lëkshte Ja një, një skejnë po e, po, e, po e marim nga Kur'ani Dhe do të këshyfë se Kitë sprova e në kader Zilija e në kader Iblisi ku e ka problemi Se e kupton dhe Zotin që ka pithat, beri sejtë ajo Iblisis që ka thalë, o Zot Kur po thu ti beri sejtë a demit, kjo fjallë Shumë e prekuptojë në shkajtë të thanë Jo, tha, unë jam majmirë saj, si bi sejzë Si bi sejzës si jam majmirë kaderi Nuk më nështu me e ngrikë, tha më bimuën A po? A dhejnë a.s. a e diti së lëmpejmë zhut në hangra ju përzije e dega Jo, e diti Po, a noj, lakoj, e kështu me la, në kader E abduhajnë në suri vëzër, emblej dhe këtë koran në më në fjallë Tha së prove e njërëz më në kader A mdoj për nga mëri unë a.s. a.s. Th Shërrihi Të është ti kërdo me komentu shërën E të ndohë, dështë proga E që shme dalë për shërë dhe vezër Allah e me në që ka ndohë në egzistencër haq Që ka ndohë në egzistencër Allah e ka thonë leje me Ka thonë a lejë salatës selam Shëkohë dhe vezër që ka dëmonë emri haq i Allah u gjellë gjellë Ka thonë salatës selam Ava që ditë njërëz për shemë Loj loj kriminelli hapin, knasë, shë frenot Ka pare qashto, ka bozullon, ka vran njerëzi, së nëmer hakin është mëra, tha, së nëllalë a.s. Me ka në kjo dunja të zotë jonë, sa me vlerë me ka, sa krajë i mushkonjës, du të me ka për me pinë të të të, krajë i mushkonjë, mizës, tha, së nëthpin një, ha, një, një, të copë ujë, një, një klanjë ka po, që e thonjë, ujë, fësë në kërkon ujë, e pëse Allah u jashkën u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 Si të mos, njerëzit kanë dëshirë me folë për kaderën, apo Kështu më radhë, istoria, para, zoti që ka bërë po, para se më kanë une Apo, sikur njoni, përshimë, piti, që ka me bërë Allahi masë të hinë në në gjennet E kështu më radhë, prej, e munon kaderi Zoti jonë të bare kjo e tene Shikonez në Kur'an Sahabat e pengamberi, sallallahu alai sallem Kur nuk gushtoheshin për dispozitam Namaz, agjerim, zëqat Apo, luft Uh, harom të ku ndaloj kës, ka ka rakı, ka ka mat, ka me vjet, ka ka. Këndregull. Billo knatshin. U knatshin ti po vin di dispozita, po më pastrua po. Dhe shkoj që te penga mësa me pyetë se ja rasulullah, kalzoman i punë, e kin bashumadi po dhe ja rasulullah, kalzoman i punë, kalzoman i vepër edhe kështu më radh. Këçka nuk mëndon të sahabët. S'kemë problem me sheria ultim. Mir po, hajde të dalim me disa pika të tjera. Ha dorë më disa pika të tjera. Luftën e Uhudit, në luftën e Hudejjes. Luftën e hudejbjes Për nga verës e sëllëm se më në shkru Më këthi prapa Medine Dhe me jalan uh, Qysh përthojnë po me kelit Zvina sënë Abo, më këthi me i hran Dhe tjetra, kush vjen musliman pimejke me këthi prap Dhe kush vjen renegat pimejke me këthi prap Dhe kush vjen renegat pimejke me këthi prap Dhe kush vjen renegat pimejene Më së me mor E tjetër e tjetër për kushtethe Dhe tjetër kjo ka der Amër Ani ti nëse bani pyetja thjesht. O mund ka pa se kupton shariatin e Zotit, jo ve kupton shariatin Allahut. Pa inj kaderikish spedi pse s'do të me hin atash? Apo pse na nuk duhet me hin atash me homre? Andaj taj ja, Rasulullah, alesna alil haqq. Sa na'am. A jena al haqq ya ja, Rasulullah? Po. Ço ajena al haqq? Po. Alaysa al baatil? Ajena al baatil kto? Ço do paga ajena al baatil? Po. E pse na pse na më shlupen? Çikon vëzë, e te mu'min esam nuk pat porgjijë posti porgjijë. Tha jep në të khattab In një Rasullullah O i birja khattab Unë jam i dërgurja Allah Kuo përgjigja <laughs> O meri ku dhe veti a jene në hangë Ketë bisejda zahat, Unë jam i dërgurja Allah Kuo përgjigja Përgjigja ase Aj që është të pëthët Ukri A mërris me veta ta A na i kërshkoj të apë përkër si Dhe i tha O apë përkër Pse me bo këta Tha ilzem gharze Rasullullah Rëj nga të pengaberit Allahum çut. Apo, ama më thanë Omar Khattabi çka tha? Tan jetëm kompunu me laç kët fjalë. Çfarë provave ka kjo, vëzë? Ka deri. S'po ka deri. Ana penga mbi Ali sallallahu alaihi wasallam vëzë, edhe ai, edhe shikute vetë provohon në qadar. Për shembull, Yunusi, ku as provu vëzë, në qadar. I ka bota vet popull vet ato që kanë pranuar, kanë pranuar, kanë pranuar, kanë pranu, qenë shkovau, ne. A do ta kuptosh ku? Ai e ka ditur se teuhidi çka është. Ai kon bardh si teuhidit. Ai radhica janë pagan. Mir po skapo sapo në kader uzjat. Ande Allahu Jellala, falem ma tal alehim al amad. Për jehudit, a kur ju zgjat punë apo? Dhe kur zgjatën se në dhezer, njeriu do psohet. Kur jeshu sot musliman, kur kanë fituar musliman, a? Mund me kap, mund me kap tu pesimizmi, mund me kap dobësia, aleksi, aksjon, ki kujdes. Allahu ishak, ka mundsimas personal. Sapun ayoda, puna ayoda mundon rukt Allahu Jellal Jellal. Ande Abdullah bin Meshuli, sprova e këtij ummeti tash në kader. E kaderi me çka i le të zgjatë? Se nuk ndodhë në egzistejnë ziqka Vecë së Allah i ka dhën lehe Ata e shikone për qëjmë o pengamber Ion a.s. Ta për surën Kush e l-bëkara Kushe lezën surën e l-bëkara Qëka ndodhë? Nuk kanë në mundësi me bëkara në mështi El-batale El-batale qëka? Batil a gjita, bo Njështë të batilit Batil qëka ashtë, a shkës e egziston Si hrbas është për qëllimë Pse nuk mund me moshtisi si erbast me me, me sutën e Bakarës se kjo hak qe bëti? Ha? Andazoti on te bara ke Utalla kur i tha Musait, ha? Dilti me me si erbast. Si erbast pse e kuptuan se Musa pejgamber? Ha? Sa taibani sher suit e njerëzve. Ha? A'yunanna, fa saharu a'yun an-nas. Apo, për shembull, e bajë si njëri me me menucci, ju dilni xharpun. Do me hangul në jarpë. Edhe apo më, edhe u tut ke serbazve. Kur dol Musaaj 80000 sirbaz. 80000 sirbaz, kashik apo. Edhe ato i kanë shluar se rratë të reta. Atë i tha Musaajson, "Ç'on i ketë?" Shekën. "S'on i gegt." Kur i shluar ata, kur i shluaj Musaaj, i ka perdinë këring. Ato çka thon? Kjo hak. Hak, na, na, na, na më mire di nëse bën fvorat. Na më mire di nëse bën mashtrime. Atë dhënë. Sprova u metet është në Qatar sprovohet atë është në në qadar. Megjithashtu premtimeve kona ka mbaruar edhe këtë e përmendën se ka shumë premtimeve që do të thashë duhet me vazhdu edhe një xhirat në çështjen e emrit të Zotit të Barke Utala El Hak, ngasë si shumë ka për 0.17, mali kit feja dozë është kjo. Kit feja Allahu është El Hak. Me kuptuesë Zoti u një hak. Dhe se çdo e, e vërtet, molem këta. Çdo e vërtet nuk çëndron derisa ta marr konfirmimin e Zotit se ka hak sadduce episod saddush mto da pretendo saddush tu qishtova ne se shkon ta vurt Allah ajo nuk sendron ande te ibn qaime josia din alqiamet per me hin jennat edhe me pos ke n regull te qe a detin namose qeet at nuk munot me hin jennat derisa a at ne shkruaj zot te jelle jellal at hi se nuk shele dela nuk shele dela ande shikom muhammedin sallallahu alaihi wasallam kur gashkun isradi me irraj A di kushe ka hezë dhe muhammedin samë, Gjibrili E ka morë Gjibrili, kër ka mërinë qëllën e parë, ka trokit Me la që i ka thonë, kusho Ha, kusho I ka thonë, Gjibrili, kusho me tyje, muhammedin s.a.s. Kër i ka thonë muhammedin samë, me la që e derës, e portës i ka thonë Po, këti e në leju, në është dhonë urdhër mjallë qëllë derë Kushe ka thonë urdhër, Allahu qëllëja Në... katën e dytë, katën e tretë, katër. Derisa ka mritë Zoti i vërtet e barekehu Taala. Do mamam, në gjithçka në univers, lëzer funksionon në lëvizme lejen e Zotit e barekehu Taala. Mësimi më i dy lëzer dhe me këtë e thepërdon akad ligjërat, është hadithi pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam, se pejgamberi alajhi wasallahu alaihi wasallam osht lut shumë me, me këtë emër. E ka lut Allahun shumë me emrin Allahut El Hak. Ka të smendojmë në Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi ton sallallahu alajhi wasallam, se kurësh ngrit me fal namaz natë dhe kaqë zakoni e, i pejgamberit ton Allahu salatu selam se ka fal namaz natë shumë dhe i thon tehejud para se me filloj namazin e ka bëk kët lutje dhe lutjen e ka dëgju Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu pata ka dëgju pejgamberi alayhi salatu selam kur ngrihte natë më fal duke u lutur me kët lutje allahumma lakal hamd oh allah ti të takon falënderimi anta qayyimus samawati wal ard Ti mba në qijet dhe tokën. Ti mba në qijet dhe tokën. U amen fi hinë dhe gjithë shka që konë ta. Se është hakë. Për ndryshë, shka të rohën. U aleke lhamdu, leke mulkus se ma vati vërë ardë. Ty të takon falëndërimi, se i yti është pushtetin qijet dhe tokë. Dhe që konë ta. Kita Allah u gjelë gjelë nërja. U aleke lhamdu, në të nurus se ma vati vërë ardë. Ty të takon falëndërimi, se ty e nuri drita qijet d dhe e tokës. Welak elhamdu ente malikus semawat wal ard. Ty të takon falënderimin, elham, se ti je mbreti i çillë tokës. Kë lutje e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka përfshi kreat ibadeti me një vend. Muhamedi alaihi wasallam, shikoni tani. Deka welak elhamdu ental hak. Falënderimi të takon vetë ti, se ti je hak. Ti je hak. Wa wa'dukal hak dhe pritimi i thot është hak wulika'uka haqqun dhe takimi me ty është hak wa qauluka haqqun dhe fjala jote është hak wal jannatu haqqun jannetu ish hak wal naru haqqun dhe zjarri është hak wan nabiyuna haqqun dhe pejgamberi është hak u Muhammedi sallallahu alaihi wasallam haqq dhe dart kam vënë një pyetje shejhu samed mir kavo Ka thonë Muhammed a.s. kër ka thonë për vetë Dhe Muhammed jo haq Që shi vje? Në bon Në kër thonë në nëbiju në haq Vë Muhammedun haq Në thonë për Muhammed s.a. më është haq Për a i kër ka thonë, Muhammed i vetë ka thonë Vë Muhammedun haq A.s. s.a. Si vje? Tho që i khulli s.a. më të imje E ka pa osë Muhammed a.s.a. obligin Me besu për vetë Që për nga më bërë Së me të shu Apo, që i këndë dhe se? Qëpar, dobi e këndë dhe shekhu sam të mje Muhammed e sam, sikur tish e ki obligim me besu se o pengambar A e ka pos obligim me besu Sa pengambaraj Por që i mu Apo, ato e kanë bolu, si e pengambar, si e si e si Njeri shka pan, njeri shka sa pengambar Shkanën bë, të mo Ose Me, me anuë E ka pos obligim me besu se o pengambar E ka pos obligim për vejtën Andaj ka që, por që i mu E ka përvejtën salavatet vejtën Allahumme salli ala ka thon allahumma salli ala muhammedin wala ali muhammed. Munaka e ka, ka prmend veten vet si penga ba. Wes sa'atu haqq dhikyamet es haqq. Kit ket lutjë dhe zëpër, shka ka për shkak u Muhamedi alayhis sallatu wassalam, por ti vërtet u kuptim se ja gazet allah te bareke ve taala ne kuran. Andaj zoti onxhel xhelalu dzer, nje nga emrat e mbyrësh ka isht emri ti al haqq. Dhe për argumente më të mbarë to loja, që zoti on te bareke ve taala e ka krijuar Ekzistencë dhe do përmenë në njëgjëratë në nërshme Me lejnë Allahu të barë të kjo e tjara Qëka ka kriju Për më realizu hake Në dobi tjera së të dimarim Qëka ka në eksistencë Dikon Qëka kriju Zoti Gjeli Gjelalu Gjel Gjel Krejtë cilët me e vërtetu Se ti o Zoti e hake Ti o Zoti e hake Nihar në eksistencë Dikush i ka thanë Allahu Gjeli Gjelalu Gjel Gjel Jo që shpo thu ti Allah i ka thanë ti malkon Ila jo mën qiamë, dhe mësë qiamëtit, edhe mësë qiamëtit të hinë gjenëmë. A të dhe dhe dhe feja Zotit të barë kjo e të ala, ka zbip e ati cili është i vërtet, e feja Allahut është i vërtet, sepse mbaot, mba ataj cili mbaot, e mba në eksistencën, dhe Muhammed e Islam është haq, sepse e ka qua a i cili është haq. E ljusë pja Allahut të barë kjo e të ala, që Zotit i unë gjele gjerat na mundëson me pë Ti besoj në emret Allahu të barek e vëtala, ashtu zishtë nga kamësue, Zotë i unë të barek e vëtala, e lusë me Allahu në gjelëja gjelë luhu, që Zotë i unë të barek e vëtala, ti mbush zemëna tona dhe vëshmëri, ti mbush zemëna tona iman, ti mbush zemëna tona, në nështërim daj Zotë i të barek e vëtala, e lusë me Allahu në gjelëja luhu, تبارك وتعالى تشوتي وجه الجلاله نمتصن <تصفيق> ميمري مويد رمضان ودقهن مشندت و ميمان الوسف الله تبارك وتعالى تش الله جل جلاله المسلمين قد تشن الله تندهم يتيما فقرات بنيات الله تبارون اصفان المسلمين الله تبان تجمر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين